Dit is nou toevallig Julle weet nou, toevall die licht Dit is ons wat toevallig staan Dat Dit nou juist verochend is Dat ons Jannie en Susanne, Monique Sommeneet wil verwelkom in die gemeente En ek gedink dit is een goeie gedeendheid Om dit sommene nou te doen Ek wil nou net sê, ons moet dit Ons moet dit verstaan, hoe dit werkt Kijk, ons kan Ons kan dit sien en ek hoor ouwens praat van inzeen, uh, ons kan dit sien as een vervanging van die gebruik van die kinderbesprinkeling, maar ek wil wat stel, dit is nie dit nie. Die kinderbesprinkeling het nie plaasgevind in die tyd van Jesus nie, ook nie vir 400 jaar nadat Jesus uh, opgevaard het in die hemel. Die kinderbesprinkeling is ingestel in die roomse stelsel, is ongeveer 400 jaar na Christus, uh, waarover jylle jylle eie uh, uitklaring en uh, besluit moet neem oor die autositeit daarvan, aan die einde van verochend. Maar het is toch interessant, dat ons, dat ons juist uh, verochend by die plek kom, waar ons nou al vir weke lang bezig is met een reeks oor die, die volwassen man, en dat ons gesien het dat Paulus ons alhoeverder neem dier die boek Ephesius, daarna Ephesius 4, daar is vers 5 toe wat hy sê, daar is 1 Heere, 1 geloof en 1 doop, en ons het nou 1 week gepraat oor 1 Heere, en ons het 1 week gepraat oor 1 geloof, en nou is ons by die week wat ons met praat oor 1 doop, want toevallig is dit nou so toevallig, dat dit nou vandag die dag is wat ons niek wil verwelkom in die gemeente. Ons kan ook sê, hoekom in die gemeente, hoekom bring ons, ons kinderkies na die gemeente toe om dan geseen te word? Uh, want dit is wat, wat die skrif vir ons leer. Die skrif sê, die maas het hulle kinderkies na Jezus toe gebring, dat hulle kon aanraak, of dat hulle die handen kon opleeg. Het is interessant, elke een van die vier evangelies, of van die, die eerste drie, uh, Matthäus, Marcus en Lucas het iets te sê daar hulle sê dit feitlikies julle. Dat hulle kon aanraak of hulle die handen opleeg. Uh, so, nou kon ons sê, dat Janne en Susanne vir Klein-Monique bring, dat ons haar die handen opleg. Maar, daar is niks meer van, van die persoon van Godse geest in my, of in enige van ons, as wat daar bijvoorbeeld in Jan en Moniek is nie. So hulle zou dit met soeel self kon doen. So dit is ook nie dan die rede, waarover dit wat ons doen vanmorgen nie. Wat is dan die rede? Die rede is, dat ons vir Klein-Monique wil verwelkom in die gemeente. En dat ons die naam van die Heere oor haar leven wil uitroep. En die naam van Jezus waarvoor elke knie moet buig en elke tong moet beleid dat hy die Heere en die Koning is. Die naam van Jezus oor haar bevestig. En dat ons as gemeente kennis neem van haar en van haar leven. En dat ons as gemeente saamstem oor die feit dat die naam van Jezus oor haar uitgeroep is. So nou wil ek jy, jylle jy moet kom moet daar, sublief, Dat ons precies dit moet daar doen is hy te prachtig nie. Kom ons siena, stem jylle saam met my, vader, ons dankie vanmorgen vir die wonder van lewe, vir die die heilige, skoon, prachtig klein dochterkie, wat so rein, so heilig vir jy sta. Heren, dat ons oor haar lewe kan bevestig, dat die bloedoffer van soveel jaar gelede veroorzaak het, dat sy nie meer in sonde ontvang en gebore is nie. Maar dat sy heilig en rein, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel voor die is. Soos ook haar ouwers, soos ook elkeen van ons. En jy daarom bevestig ons die lewe en die naam oor haar. En oor haar ouwers. Jy ons bevestig dat hulle huis, huis sal wees, waar jy die, die ere plek het. Waar jy naam, gevestig is, die naam waarvoor elke aanslag van die vijand sy knie moet buig en sy tong sal moet belei dat hy die, die Heere en die koning is Heere, ek bevestig oor Susanne en oor Jannie die gesag die teenwoordigheid van die gees in hulle, om dit wat vanmorgen hier gebeur te bevestig dag na dag om haar waarde voor u te bevestig, soos wat, sy, soos wat sy opgroei en dit begryp, jyre, dat sy sal leef in die volle waarde, waarmee u haar waarde gemaakt het. Jyre, dank u vir hy huis wat u dien. Dank u, dat u gesag, die werkend is, en sal werk, in hulle levens en in haar leven. En daarom seen ons haar, jyre, met die keer, die mooiste, van al die zeningen, in Jesus' opzonderlijke naam. Amen. Amen. Dank u, jylle. Dank vir die uitspraak wat u gemaakt het, toe u gesê het, waar twee of meer in die naam vergader is, die self in hulle midde. Heren, dat ons vanmorgen op een besondere manier bewus kan wees van die teenwoordigheid by ons, onder ons, tussen ons, die salwing van Christus die Christus onder ons in ons tussen ons, by ons, met ons die hoop van die heerlikheid ons eer u vir morgen vir die lewe ons eer u vir die lewe wat u vir ons gegeen ons eer u vir die feit dat ons getuies kon wees vir morgen, van die heiligheid en die reinheid waarmee u ons geheilig het met die prijs wat jy betaal het. Dat ons kan feestvier vanmorgen in heiligheid en gerechtigheid voor jy, sonder vrees. Omdat vrees straf ingesluid het en nie die straf vir ons gedraad. En die liefde vir ons volmaak geword het, dier dat vir ons kom sterf het, ons nog sondags was. En dat ons nou in vrijheid, in vrijmoedigheid, voor u kan staan vanmorgen en ons leven vir u bring hierin antwoord op u leven wat u vir ons gegeet ons aanbid die vader in Jesus' naam Amen as iemand een woord het vir ons wil ons graag luister Goeiemorgen allemaal Ja, dit is ek, ek skrikkerig om hier voor te kom staan. Maar ek wil net eers dankie sê vir oom Jan en Hof aan die einde en vir elkeen van julle wat altyd met ons kom woord deel voor. Ehm um, ek weet dit stig my hart, dit stig vir my lewe, so ek sê dankie van my kant af. Ek weet nie vir julle nie. Ek wil graag vandag net gou met julle deel, um, so klein stukkie wat ek inslag la gehoor het in Portofskrum. Eh uh, dit gaan oor die woordjie koninkryk in die Bybel, waar ons altyd lees koninkryk as ons Bybelstudie doen of so. Daie woordkie, ons ty verstaan as die woord verkeer, dan denk ons, ek weet nie, ek sê nie, hulle nie, maar ek weet dit in my gebeur. Dan, sê ons, dan denk ons, dit staan vir jimmel, as ons dit lees, dan denk ons koninkrijk, waar dit staan in die verse, staan vir jimmel. En in die breus in die oud-testement staan, die breuse woorde vir koninkrijk is, rado, moshal, mishra, of malku. En dit beteken, to rule, to reign, or have dominion. Met ander woorde, heerskapie, of autoriteit, wat ons in is. En In die Nieuwe Testament is die Griekse woord vir Koninkrijk, Basilea, wat ook betekent to rule, to reign, or have dominion. En God wil hy ons, ons moet ons autoriteit opnemen, ons moet heers, en die duivel wil nie dat hy nie. Daarom het hy vir ons hierdie leen vertel dat ons, dat dit betekent hemel in die verse. Dit maak het ons nie die verse recht verstaan nie. Bijvoorbeeld, in Genesis 1 vers 26 20, het God gesê, sorry, ek het een paar verse en het gaan ook een rekje het hy gestaan daar, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis, en laat hulle Heers oor die visse en die zee, en die voels van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die dieren wat op die aarde kryp. So hy het vir ons gesê, ons moet Heers, en die woord Heers in die bruus is, rada, sêle koninkryk. En in Matthies 3 vers 2 het Johannes gesê, parkeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. En toe Jesus op aarde kom, het hy ook gesê, bekeer jylle in Matthies 4 vers 17, bekeer jylle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom, en die koninkryk beteken die heerskap die autoriteit, wat ons het, ons stand, wat het ons leven. En dan het een paar verse wat my vir dit verduidelik, hoekom ek so sê, of hoekom dit belangrik is, is het recht verstaan, in Johannes 3 vers 3 tot 5, daar so sê, Jesus, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer geboor word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens, as hy oud is, geboor word? Hy kan toch nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en geboor word nie? Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie geboor word in die water en geest nie, kan hy in die koninkrijk van God nie ingaan nie. En so verkeerd verstaan as het verkeerd, en denk, dit beteken die hemel. En eindelijk beteken dit die autoriteit en die eerskapie wel uit ons leven ons kan nie in dit ingaan as ons nie wedergeboor word in die geest nie en Matthies 4 vers 23 tot 24 ok, daar staan en Jesus het door hele Galilea rondgegaan en in hulle synagoges geleer en die evangelie van die koninkruik verkondig en elke siekte en elke koal onder die volk genees, so Jesus het gekom om die eerskapie en autoriteit te kom verkondig, toe hy aardig te gekom het Um, Lukas 4 vers 43 Maar hy het vir gesê Ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkrijk van God bring Want daarvoor is ek gesteer En ek weet na ander vers staan Ek is gesteer om die werke van die duivel te verbreek En hierso staan, hy is gesteer om die evangelie van die koninkrijk te verkondig En eindelijk is dit die celle ding Want as jy in autoriteit of in eerskap by lewe Dan verbreek jy die werke van die duivel En dan in Matthies 6 vers 9 tot 13. En is Daarso is die onse vader, wat ons meeste van ons ken, soos ons het geleer het. Daarso staan, so moet jylle dan bid in vers 9. Ons vader wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word. Laat jy koninkrijk kom. Laat jy wil geskiet soos in die hemel, net soe op die aarde. Laat jy eerskap of autoriteit door ons kom. Vers 13 sê wee, En leid ons nie in versoeking nie, maar verloos van die bose, want aan jy behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan die laaste ene, 6 vers 33. Maar soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Soek eerst die heerskap en die autoriteit, en dan sal al die gaves en sieninge vir julle bijgevoeg word. En ek hoop julle lees van nou af, heerskap en autoriteit in die plekje van koninkrijk. As jy dit nie. nie. Goeiemôre. loop al die hele week met hierdie volwasse man in my dat ons geheilig is en volmaak vir God staan sonder vlek of rimpel. Nou die wat my baie goed ken, weet ek ou baie van diamante en en dinge. En um, dat ons die Heer het my so gebless hierdie week met hierdie woord. En ek het net besef na woord, dat ek is waarlik geheilig. Ek hoef nie more te wees om te word te hek of nie. Ek is 40 ek het plooie, dit is ooruit, want voor God lyk ek so. Hy so, sê hy, in Jesaja 54, Jy ellendige, dier stormgejaagde, ongedroeste, die bezige lewe van ons nie? Kyk, ek lee jou stene in sierklei, en ek grondvis jou in safere, en jou boorsweering maak ek van Rubeine en jou poorte van karbonkels, en jou jylle ringmeer van is. En al jou kinder sal dier die Heere geleer wees, en die vrede van jou kinder sal groot wees. So, ewers is dan ook dat ons ringmeer van vier is, ek, ook ewers in die woord. So, wauw, jy weet, as die Heere na my huis kyk, en hy kyk na my hart, en hy kyk na my kinders, en hy kyk na my vriende, en hy kyk na my man, dan sien hy net bling, alles bling voor hom. So, dan wonder ek net, hoe kom ons so om dit te vat, hoe kom sikkel ons om te antvaar, dat ons ons afvere voor hom is, Heilig en dat ons in gerechtigheid vir ons staan. Da is niks wat ons weghou van hom af nie. Ek wil by die hand aansluit vir koninkryk. Um, in Jesaja 51 vers 16 staan en ek het my woorde in jou mond gelee en in die skadeweer van my hand jou verberg om die jimmel te plant op die aarde en die aarde te grond en aan Sion te sê, my volk is jy. So ek wil net sê, die koninkryk van God is die himmel wat ek en jy op die aarde plant. En ek wil saam met my Rita stem en ook net het sê, ons sukkel so om aan te pas en in te pas, in plaas van dat ons besef, ons is gemaak om uit te staan. Baie dankie vir julle Dis a Dis a sien om hierdie goed te oor Om te besef Wat is die lewe wat hierdie Oordroom Wat ek en jy kan lewe Ons het gesê, ons is bezig met hierdie reeks Oor die volwassen man En ons het nou baie gesê en ek het het baie keer herhaal En opgesom En tot vervelings toe dat ek het weer opsom Paulus sê vir ons in As hy oor die volwassen man praat en die feestjes, begin hy dier vir ons te sê, God het ons waardig gemaakt, die offer is volmaak, Met een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word, En daarom dat ons vanmorgen met soveel vrymoedigheid, Oor Klein Monique sy, sy leven kan uitroep, Hier die waarheid, dat sy heilig is, dat sy rein is, Soos ek en jy, Omdat die prijs vir ons betaal is, O, en nie net vir ons, nie vir allemaal, Nee, Paul het gesê, die verborgenheid, wat hy van ons bekend maak, is dat die heidene ook deelgenote is, dat God die mensdom ingesluid het, dat God nie seker oons uitgesluid het nie, dat God die mensdom in sy totaliteit ingesluid het in die kruis, en dat die verskil tussen die hulle en die julle is maar net die oons wat het gehoor het en aanvaard het, en die oons wat het nog nie aanvaard het nie. En dan kom Paulus en hy sê, as gevolg daarvan, as gevolg van die feit dat ons waardig is, dat Jesus ons waardig gestel het, is dit moendlik vir vir ons, om een volmaakte, vrymoedige verhouding met om te heen. Want jy sien, verhouding, een liefdesverhouding, kan net waarde het, kan net bestaan, as twee partijen gelijke waarde in mekaar vind. Daarom het God om sy sien sonde gemaakt, so, met ons sonde, so ons kon word, die gerechtigheid van God. Ons het gesê, hy het omgemaak wat ons is, so ons kon word dat is. En omdat ons nou soos hy is, omdat ons gelijkgestel is aan hom, in die sin van, Uh, dat hy ons teruggebring het na ons oorsprong toe, want dit is wat Jesus kom doen het. God het die mens na sy beeld en sy gelijkenis gemaakt. Die mens het verval uit die toestand uit as gevolg van die sonde. En nou het Jesus gekom en die sonde kom wegneem. Johannes sê van hom, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hy nou die sonde kon wegneem om ons weer te herstel na die beeld en die gelijkenis van God. En jy weet, Daarom het ons nodig gehad, ons verlede week baie daarna gekyk, waar die verskil is, dat God een verskil maakt tussen ons wandel en ons stand, en dat hy sê ons stand is volmaak, soos hierdie klein dochterkie, volmaak is in stand. Daar is niks wat haar onruim kan maak nie, daar is niks wat haar onwaardig kan maak nie, sy het niks verkeerd gedoen nie, sy kon nog nie iets verkeerd doen. Ek en jy het al een paar doen goed verkeerd gedoen, maar dis ons wandel. En God sê, ek kies ook bekyk in jou stand. En as jy saam met my na jou stand wil kyk, dan gaan jy jou wandel oorwin, dan gaan jy in wandel herstel, dan sal jy kan waardig wandel, en toe ons gekom by die VCS 4, en die VCS 4 het by vers 1 gesê, ek die gevangene en die heren vermaan julle, moedig julle aan om te wandel waardig die roeping, om waardig te wandel, met ander woorde om die heilige roeping waarmee God ons geroep het, om dit te lewe, nou dis een tolorder, dis nie so makkelijk nie Ek denk, elkeen van ons besef, dit is nie so makkelijk nie. So, dit gaan iets van ons vat, om by die plek te kom. Ondou nou net, ons lewe, ons leefwijse, wat ons doen, soos Marita gesê het, dit maak nie saak hoe groot of hoe mooi gebouw of hoe rond of hoe, hoe skralik is nie, of wat my kwalifikatie is of dit nie is nie. Dit het niks te maak met my stand voor God nie. My waarde voor God is bepaald dier die prijs wat Jesus van my betaal het. En nou het ek die voorrecht en die geleentheid om volgens daar volgens wat God sien, as hy na my kyk, om daar volgens te wandel. En dan het hy ons aangemoedig en gesê, maar om dit te doen, het ons nodig om in eenheid te kom, in eenheid van die geest te kom. Want jy sien, as ons praat van die volwassen man, praat Paulus, van die individue, ek en jy, as volwasse man, maar hy praat meer as dit, hy praat van die mens as volwasse man, toe hy vir Adam gesê, onderwerp die aarde en die heers daar oor, het hy nie daarmee gesê, Adam, jy moet eers in jou nageslag as jou slawe nie, hy het gesê, die mensdom moet eers, hy het van Adam gepraat nie as een enkel mens nie, hy het van Adam gepraat as die mensdom, hy het die mensdom die komissie gegeen om te eers, om in gezag te staan, om koninkryk op aarde te leef, ons het verlede week of voor week gesê, Om hom te wees op aarde Ek sê nie soos hy te wees nie Om hom te wees Om sy rol op aarde in te neem Dis waarvoor ons bemachtig het Dis waarvoor hy ons sy naam gegeet En dit is wat ons moet besef En dit is wat die vijand De alle koste van ons moet weghoud En toe het ons gesê Ons het nodig om te strewe Om eenheid te kry Om in eenheid van die geest te kom En nou het ons gesê Die enigste gees Waarvan ons hier kan praat Is die geest van die waarheid is die heilige geest van God. Hy is die geest van die waarheid. Hy lei ons in die hele waarheid. Goed, so, nou het ons nodig om by die waarheid van die geest uit te kom. En dan gaan Paulus verder en hy sê, een heren, een geloof, een doop. Nou, ons het die vorige keer gekyk na een heren, en Jesus het het prachtig vir ons opgesom in Johannes 8, toe hy met die jode, die gelovige jode, jode wat in hom gegloed praat, En hy sê, jylle die duiwel as vader, ek het my vader en jylle het die ander vader. Maar hy sê, maar jy is krankzinnig, ons is gelovige, ons is godsdienstige mense, God is ons vader, hy sê, God jylle vader was, jylle vaderse wil gedoen het. Maar nou doen jylle jylle vaderse wil, en dis die duiwel hy sê, jylle die duiwel as vader. En dan verduidelik hy, hy sê, die duivel is die mense moordenaar van die begin af. En hy is die vader van die leen, kom ons maak het praktisch. So wat doen die, die mense moordenaar? die dief. Johannes 10, 10 hy is die dief wat steelslag en verwoes. Hy kom steelslag en verwoes in ons levens en dan kom ons met ons prerik met ons verbuigde skewe siening van wie God is en ons sê dit is Godse wil, dit is wat Godse beskikking God het die die laagste sê gehad God die die mooiste blommekie komplik, die Heer het die gegeer die Heer het geneem, dan sê ons dit dan stem ons met die duivel saam dat het God is. Die duivel is die dief wat steelslag en verwoes hy is die mense moordenaar Jesus is gekom wat ons leven oorvoed kan hee hy moer, ek praat nou van die duivel, hy moer, dan gee God die skil en dan gloos om. En dan sê hy, vir die jode wat so gegloed, sê hy, jylle het die duivel as vader, want jylle doen die wil van jylle vader. En jy sê die, die, die godsdienstmodel wat in die wereld vastgevang is vir soveel jaar. Gloe hierdie leun, dat God verantwoordelik is vir al die tragedie al die gemors wat daar buiten aangaan. Dat het Godse wille beskikking is dit niks met God te doen nie, God het die mens aangestel om te heers, en omdat ons juist, dankie Dianne vir daai, en juist omdat ons die koninkrijk nie verstaan het, het ons nie geheers nie, en omdat ons nie geheers het nie, het ons een ander heerser gekry, die overste van hierdie wereld, hy wat die overste van die wereld geword het, omdat die mens om daartoe bekrachtig het, en hy stilslag en verwoes, en dan lig hy, daar oor, en Godstens was bereid, vir soeveel jaar, om om te geloo, een heren, Toe praat ons oor een geloof. Wat is een geloof? Een geloof was gesê, geloof. Geloof is ons reaksie op Godse karakter. Nou, dink bieke mooi. As ons nie die selle hered dienie, wat is geloof het ons? As ons een hered dien, wat doodmaak en siekmaak en kanker gee, wat straf en wat tsunamis oor die wereld bring, as ons so hered dien, dan dien ons om uit vrees uit. Dan is ons geloof, een vrees geloof. Dan omdat ons bang is vir hom, omdat ons bang is vir die hel, omdat ons koninkrijk nie verstaan nie, soek ons een jimmel of een hel. En omdat ons bang is vir die hel, neem ons dieren aan om jimmel toe te gaan. En ons geloof is niks anders as een uiting, as een demonstratie van ons vrees nie. Terwijl die skrif vir ons sê die volmaakte liefde drijft die vrees na buiten, want vrees laat straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Maar nou kom daar een geloof, wat er geloof is die geloof waarvan ons praat. Die geloof wat dier die liefde werk sê Paulus. As ons Godse karakter ken en ons sien elke goeie gif en elke volmaakte gaf het al van boven neer van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skadewee van ombekering is nie. Hy is die God wat gister en vandag al die telle is. Hy is die licht en daarom is daar geen duisternis nie. Hy is die een wat goed is vir ons, hy is ons herder. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons hierdie God wat ons herder is. Het ons lief, hy het droom oor ons leven en omdat hy gedroom het, het hy sy sien gesteerd en hy het ons zonde op sy sien kom sit, om ons waardig en rein voor hom te stel, sonder vlek of rimpel, sê Evisier 526, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, heilig, heilig, gereinig voor God te stel, so lief het ons, omdat hy het droom het vir ons levens, en nou sê hy, kom vat nou, ek wil met jou hierdie pad loop, ek wil my droom in jou leeuw maak, neem ek om nou aan, omdat ek bang is, of neem ek om aan, omdat ek ek begeerd het, om hierdie droom verweesendlik te sien, sien jy, dis die verskil van die ene geloof, so kan jy sien, daar sal nooit eenheid kan wees in die Christendom, terwijl ons twee geloof het, terwijl een, een groep sy geloof gebaseerd is op vrees en ander een op liefde nie, daar sal nooit, nooit, eenheid in die Christendom wees, terwijl die ene groep God beskilligd vir die dood van een kind, en die ander groep ontdek het, dat God niet goed is, en dat God gee en nie neem nie. En nou kom ons by een dood, en ek en jy is bekend met twee. Die klein doop en die groot doop, kom ons noem het by die naam van morgen, die kinderbesprinkeling en die onderdompeling van gelovig is. Dit die twee doope. Maar ek wil vir jy sê, die twee is so ver van mekaar verweiderd, dat hulle kan mekaar nie vind nie. Alhoewel mense toch probeer om hulle by mekaar uit te kry. Maar voor ons daarop ingaan, kom ons kyk eers wat sê die skrif. Jesus maak uitspraak, Matthies 28. By vers 19 sê, gaan die hele wereld in, hy sê, verkondig die evangelie, of maak disciples van al die nasies, en doop hulle, en leer hulle, om alles te onderhouden, en kyk, ek is met julle al die dag. Dis interessant, dat Jesus bespecifieke volgorde stel, hy sê, gaan maak disciples, en doop hulle, en leer hulle, en ek is met julle. So, dit lyk vir my, of daar volgorde is, jy kan myself versluit. Petrus bevestigd het, met die uitstorting van die heilige geest op die pingslendag, het Petrus gekom, en Petrus sê na, na, aanlinge 2, daarvan vers 37, verder, sê hy, na Petrus beroemde toespraak, sê hy, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê, bekeer julle, en laat julle gedoop word, en julle sal die gave van die heilige geest ontvang. Nou, julle met onthou wat hier gebeur het, die heilige geest is so pas uitgestort. Hulle het so pas gehoor, hoe dat mense in vreemde talen, van die groot dade van God spreek. Daar was parters en meders en Mesopotamiers, Arabieren, al, alle soorte was by mekaar. En elk een van hulle het gehoor, hoe dat hierdie eenvoudige vissermanne, wat die disciples van Jesus was, hoe dat hulle in vreemde tale, een taal wat vir hulle vreemd was, maar nie vreemd vir die Arabieren en vir die parters en vir die Mesopotamiers nie, hoe dat hulle hoor, hoor hulle oor die groot dade van God praat my ander woorde, dit was nie meer die disciples wat van, oor die groe daden van God gepraat het nie, dit was Godse geest, wat self, dit was Godse stem, wat door die disciples monden en sy stembande gekom het, God wat self met die artparters en die meders en met soepetamiers praat, sien jy waar Paulus sê, die verborgenheid is groot, die, die evangelie is vir allemaal, die Jesus vir allemaal kom sterwe. So, Petrus bevestig, hy sê laat julle gedoop word, so dit is baie duidelijk Dat Jezus God self In die begin was die woord, die woord was by God Die woord was God Dat God self sê se, Doop hulle en Ek wil julle met die, die opdracht hierin hoor Die opdracht hierin is nie Jy moet jou laat doop nie Die opdracht is Voor die disciples of die apostels Doop julle hulle Maar ons weet, ons praat van een liefdesverhouding Recht In een liefdesverhouding kan nie afgedwong word nie. En niks in hierdie verhouding wat ek en jy nou met God kan hee, kan God verder op ons afdwong nie. Want het werk dier die liefde. Maar ander woorde, die keese om, om jou te laat doop, die keese om my te laat doop, is my keese. Maar het is waai duidelik wat God sê. En as hy dit sê, dan stink dit vir my, hy het een plan daarmee hy sien een waarde daarin, wat ek en jy miskien nie raak sien nie maar omdat hy al in die toekomst was, omdat hy al vooruit geloop het, weet hy wat is die kracht van hierdie handeling, en daarom sê hy doop hulle, en dan kom Petrus en Petrus bevestig dit, en hy sê laat jylle gedoop word en dit is dan precies wat Petrus doen en wat die apostels doen, so ver wat jy gaan doop hulle Nou, laat ek net veroomlik terugkom. Nou moet ons net vraag, hoe het die doop gewerk? Paulus kom, en Paulus verduidelik vir ons in Romeine 6. Ek wil julle met blaai, asjeblief, en julle bij ons na Romeine 6 toe. Ons gaan daar uit van Romeine 5 af na Romeine 6 en Romeine 7 toe. En ek gaan nie klaakry hier vandag nie, want die, die serieus kan nie die volume vat nie, want het gaan te lang. So ek gaan, ek gaan half pad stop. Maar kom ons kyk hoe ver ons kom vandag. Ek wil graag he, ons moet besef dat hierdie onderwerper belangriker in een groter een is, dan wat ons dink. En jy kan nou vanmorgen hier sit en sê, dit het nie toepassing om beide, want ek het my laat doop. Dit het juist op jou van toepassing. Toepassing is juist op jou, jy laat doop. Het. Of jy kan sê, nee, maar ek is as kind besprinkel en ek aanvaard dit is doop. Dan sê ek, die woord het juist op jou toepassing. Goed, kom ons kyk. In Romeine 6, kom ons gaan al het by Romeine 5, by vers 18. Romeine 5 vers 18. Paulus is aan die woord, hy sê daarom, as ten gevolge van een misdaad, een misdaad, soos dier een misdaad, dit vir alle mense tot veroordeling was. Ondou dit kom van vers 12 af. Daarom sê vers 12, soos dier die misdaad van een, van Adam, die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het. Want allemaal het gesondig. Maar nou word, as gevolg van Adamse misdaad, het die sonde en die dood in die wereld ingekom, en tot die hele mensdom deurgedring. Maar nou sê hy, net soos dier een misdaad, dit vir allemaal tot veroordeling gekom het. Net so, dit dier een daad van gehoorzaamheid, vir alle mense, tot die rechtverdig making van die lewe. Ja nie, hoor jy, hoekom kan ons sê, Sissy, is heilig, volmaak. Hoor jy, waarom kan ons vanmorgen sê, sy is nie in sonde ontvangen gebore nie? Want jy sien, as sy in die ouwe verbond, onder die oud testament gebore was, voordat Jesus die prijs betaal het, dan sy so ons op beroep kon doen op salm 51 waar David sê, ek is in sonde ontvangen gebore waar die, die besprinkelingsformulier dit gaan haal het. Maar nou het daar kruis gestaan. En in daar die kruis is die sonde waarin ons ontvangen gebore is, is die misdaad van een gekanceleer en verander. En soos dier die misdaad van een, sonde in die wereld ingekomme, dier die sonde die dood, dood tot alle mense doorgekrim. Daarom, soos dier die een misdaad, het vir allemaal tot veroordeling was, sê Paulus nou in vers 18, daarom is dit dier een daad van gerechtigheid. Die van Jezus aan die kruis. Voor allemaal tot rechtverde gemaking van die lewe. Kan jy verstaan kom, kan Paulus in Ephesians 5, 25, 26, 27 sê, hy het ons self ons oorgegee om ons te heilig, naat hy ons gereinig het, geheilig, gereinig het met die waterbaat die woord, dat so dat ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor om, in heiligheid kan wees. Dis God, wat God met ons gemaakt het, dis wat Paulus hier sê. Dan gaan hy vers 19 aan. Hy sê, vers 19, herhaal hy precies die ding wat hy nou net gesê het, hy sê want soos dier die ongehoorzaamheid van een mens, van Adam, baie tot sondags gestel is, so sal ook dier die gehoorzaamheid van een, een met oorvleder, Jezus, baie tot rechtverdig is gestel word, nou, want hy het nou net gesê, almal, nou praat hy van baie, so baie beteken almal hier, nee, hy sê, maar die wet het daar bygekom, so die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Nou, kom ons vat het net weer saam, dat ons seker maak, dat ons officiële bladse is. Hy het gesê, ons het gesê, sonde is die oorzaak van die dood. Dood beteken om van God geskyd te wees. Sonde die definitie van die woord is om Godse plan te mis, Godse plan, Godse droom, is om een met om te wees. En om een met God te wees, as ons nie een met God is nie, dan scheid het ons van God. Om Godse plan te mis, scheid het ons van God. En dan het ons gesien, wat het daar gekom toen het, het daar gekom, misdade, misdade, ongerechtighede en oortredinge. En dit noem ons die symptome van hierdie siekte, die dood. En die uiteinde was dan nou die eeuwige dood. Kom, ons maak het dan nou makkelijk, en ons volksmond, ons noem dit hel, en nou hel, wil ek dan nou so stel, is dan nou die nieuwswendige plek waarin ek gaan nie. En hel is een toestand waarin ek verkeer om weg te wees, weg van die aangstig van die Heere, en van die heerlijkheid van sy sterkte. Goed. Nou goed, nou hoor wat sê Paulus, hy sê, dier die sonde van een, Adamse sonde, want allemaal van ons was binnen in Adam toe hy gesondig het, het die dood gekom, en die dood het tot alle mense deurgedring om het allemaal deelgekry daan. En omdat ons van God geskei is, is ons levensgekenmerk, is die leven van die mensdom gekenmerk, dier misdaarde oortredinge en ongerechtighede, waar dan niks anders is, as die symptome van hierdie ziekte nie. Maar nou sê hy, soos wat dier Adam, Adam is die oorzaak van die moeilijkheid, soos wat dier Adam hierdie probleem gekom het, sê hy, So kom dier Jezus Net so Het Jezus Die genade Ek gaan nou hier eers genade skryf Genade Het vir ons Gerechtigheid gegee Goed, nou Kom ons gaan terug na die skryf toe Hoor wat sy, hy sê vers 19, wat soos die ongehoorzaamheid van Adam van een mens baie tot sondaars gestel is, nou goed, die wat geskui is van God, noem ons dan nou die sonde maak van mense sondaars, is dit maar so sonde maak van een mense sondaar goed, baie tot sondaars gestel is so, so sal dier die gehoorzaamheid van een mens baie tot rechtverdig is gestel word my ander woorde, as dood vir my die stand of die titel gee sonder. Moe die gerechtigheid van God, my moes die titel gee van rechtverdig. As jylle eenblad sê terugblij na vers 25 na verhoorstuk 4 toe, dan sê jylle daar sien, in daai vers skryf Paulus, hy is die oor geleverd terwille van ons misdade en hy is opgewekt terwille van ons rechtverigmaking. Ons rechtverigmaking was voltooi voordat Jezus opgewek is. To ons rechtverre gemaakt is, to ons God sonde van ons verweider het, to kon God omopwek het die doodheid. So sy opstanding is die bewys dat ons heilig voor God staan. In stand. Weer eens, nie in wandel nie. want ons wandel is die perfect nie. Maar ons stand, ons stand is die perfecte. Goed. Nou, nou gaan hy aan. Hy sê, vers 20, die wet hier daar bygekom, so dat die misdaad meer zou so word en waar die sonde meer geword het en die genade meer oorvloedig geword. So wat ons nou hier sien? Toen die mense in die dood was en dit, is, dit het by Sina hier gebeur en die mense moes in plaas van verhouding met God gekies. Nou, kyk mooi, die teenpool, dis waar ek genade in andere tekens gesit het, want die teenpool van sonde, het ons gesê, is verhouding. Verhouding is waarvoor God ons gemaakt het, hy is liefde. Hy het ons gemaakt vir liefdesverhouding en sonde het gekom toe die verhouding verbrek is. So om sonde te vervang moet daar verhouding wees. Nou sê hy, nou Jesus gekom. Jesus het in verhouding met God geleef. Hy sê ek en die vader is een. Hy leef in eenheid met sy vader. So is hy dood. Nee, hy lewe. Hy lewe, hy is een met God, dis lewe. Wie, wat is dit? Die ander woord daarvoor is gesaag, is koninkryk. Daarom sê hy, die koninkryk het na by julle gekom, want sy lewe is die lewe van gesag, is die lewe van koninkryk. Wat was die vruchte, wat het uitgekom uit sy lewe uit? Liefde, blijdskap, vrede, goedheid, getrouheid, zagmoedigheid, selfweving, die vruchte van Godse gees. Dit noem ons die eeuwige lewe. Die eeuwige lewe, sê Jesus in, in Johannes 13, is om God te ken. Met ander woorde, Jesus ken God, hy het verhouding met ons. Mooi. Daarom lewe hy, daarom is die resultaat van sy lewe die vruchte van Godse geef. Maar jy sien, die mens, die mens wat dood is, die sonder, wat dood is, wat van God gesky is, as gevolg van die sonde, sy lewe produceer, misdaarde, ongerechtigheerde, oortredinge. En toe kom die wet by, sê Paulus, en die wet moet hierdie goed bestuur. Want jy sien, die wet kan niemand rechtvaardig maak nie. Dit is baie duidelijk, die skrif sê dit, as jylle 1 bladseit terugblij, net na vers, hoofstuk 3, by vers 20, hy sê, aangezien uit die werke van die wet geen vlees voor omrechtwerker sal word nie. So die wet kon, as die wet hier kon inkom, verstaan jy, tis en son en die dood, dan sy so die wet iets kon doen, maar die wet kom na die dood, so al wat die wet doen, hy behandel die symptome. Die wet kan net die symptome beheer, maar die dood blijf staan. Sê, als alle krijg alles recht, daarom skryf Jesaja jylle beste werke, die beste wettiese actie wat jylle kan, kan volvoer. Paulus sê, ek is onberuspelijk wat die wet betreffend, fariseer. Hy sê, die beste werke is soos een besoenlik kleed, want ek is nog steeds dood. Maar God wil ons terugkry in die lewe, en die enigste manier om terug te kom in die lewe is in verhouding. Maar hoe kan een sondarmens verhouding hee met een heilige God? hy kan nie, hy kan nie, want as al die afstand, God sta boe in die immeleks die, die diep in die modder, maar die moeilik as God, as God gekom het in sy grote liede, en vir ons kom sterven toe ons nog sondag was, en ons sonde kom wegneem, het hy het met sy offer, 9, 6, nodig, die sonde weggedoen, het hy die mens in sonde van mekaar gesky, my en jou sy gerechtigheid gegeen, ons herstel tot sy beeld en sy gelijkenis, so ons gelijke waarde in mekaar sien, so ons in vrijmoedigheid in verhouding kan treem met hom sien, as ons een verhouding treed met om dan lewe ons, dan word ons een en dan sal ons lewe begin om hier goed te produceer en ons het die woordweld van die skaapgebruiking gesê as jy die skaap die rechte antibiotica in sy boud spuit, sal die symptome van die longensteking weggaan, dan mag nog symptome weis, vir rukkie, maar het sal sel weggaan, en in my jou lewe, weis daar nog symptome van die dood Maar hy sê, as ons die rechte antibiotica gekry het, as ons in verhouding gekom het, sal die symptome sel weggaan. En ek speer my nie verder aan symptome nie. Ek hoef nie verder te bekleimood symptome nie. Maar Paulus, Jezus, Petrus, wil vir ons een, een middel gee, wil vir ons instrument in ons hand gee, om ons hiermee te help. Dit is waar in ons op pad is. Hy sê, nou is ek terug in hoofdstuk 5, hy sê, so dat, so waar die sonde geheers het in die dood, so ek die genade kan heers dier die gerechtigheid tot die eeuwige lewe. Hy sê, soos wat die sonde, die sonde was die oorzaak van die dood. En toe die dood gevestig is, het die dood misdaadig ongerecht oor oortredinge tot gevolg gehad in ons levens en ons noem dit opgesom sondes, hoer julle. Hy sê, my ander woorde, die sonde heers dier die dood Heers hy in ons levens, hy heers elke dag in ons handeling, in ons optrede het die sonde dier die dood geheers. Maar nou sê hy, soos wat die sonde dier die dood geheers het, hy sê, net so, moet die genade heers dier gerechtigheid. Sien, so nou kan ons nou, P.W. dit so'n prachtige sing vanmorgen, I'm trading my sorrows, I'm trading my pain. I'm trading, wat, wat trade ek vanmorgen? Ek treed sonde en dood. Treed ek vir verhouding en gerechtigheid. So die genade dier die gerechtigheid kan heers tot in die eeuwige leven. Wat is die heerskapie? Is die vruchte van God Godse geest. En nou kom Paulus en Paulus en oorstuk sê. Paulus en oorstuk sê. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word. Hy redeneer nou, hy sê, sal ons nou, as, as een vir amal gesterf het, as Jesus, met een daad van gehoorzaamheid, ons kom herstel het, ons had uitgevallen dier die een ongehoorzaamheid van hadden, hy sê, sal ons dan in die sonde bly? Kom, ons sê dit in die rechte perspektief vermoorde, sal ons dan vasthou aan ons zondagskap? Sal ons dan dit vastkleem? Ondou, godsdienst het het in ons ingeprent, luister jylle met my mooi oor vanmorgen, godsdienst het in ons gemoed ingeprent, Jezus zondag. En as jy nie kan erkend, Jezus zondag nie, dan is dat nie hoop vir jou nie. Dis jy. As Jezus met een offer vir altyd, kom volmaak het As Jezus met sy offer vir ons kom betaald As hy, Paulus vir karom kan sê Soos dier Eendaad van gehoorzaamheid Hy het dit vir ons allemaal tot rechtverdig Making van die lewe Gebring het, wil ek vir jou vraag vanmorgen Wat sê jy, is jy sonder Staan jy rechtverdig vir God Romeine 3, 23 het gesê Allemaal het gesondig en het ontbreek Hulle die heerlijkheid van God Vers 24 sê, en hulle allemaal Wordt sonder verdienste gerichtverdig door die, die offer van aan Christus Jesus is. Wanneer dit gebeur? 2000 jaar geleden. So nou vraag Paulus die vraag in Romeine 6 vers 1, hy sê, sal ons nou in die sonde bly? Sal ons nou die sondarskap omhels? Sal ons nou die leun van die vader van die leun gloe, dat nadat ons verlos is, nadat ons geheilig is, hoor wat het Jesaja gesê, Jesaja het gesê, Ek belg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Waar dit nou? Ek belg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Hy sê, keer terug tot my. Verhouding is moeilijk. Want jou oortredinge en jou sonde is gekanceleer. Sal ons nou in die sonde bly? Die antwoord is godsdienst het vir my en jou in sonde gehou. Uit ons sondag skap, bevestig, sondag na sondag, week na week, dag na dag. Godseens het ons ons kinderkies na adoopvond toe laat bring, waarmee ons een verklaring maak, hulle is in sonde ontvang en geboor in kinders van die toren. Wat jy dit oor Moniek spreek? Wie wil dit waag vermoor? Wie wil dit waag vermoor? Om so'n uitspraak te maak, oor hierdie heilige rein klein dochterkie. Wie wil dit waag? Ek vraag jou, ek draak Piet Steep en sê, kom trap oor die streep. Wie wil dit waag, om te kom sê, dat sy een sonde ontvangen geboor is, en die klein uniekie, een kind is van die toren. Come on, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, as die poel stellig nie. Hy sê, as ons dit afgesterf het, Hoe kan ons dan nog daarom lewe? Die vraag is, het ons het afgesterf? Waar het ons het afgesterf? Ons het afgesterf in een geloof. Want nou is het verlede sondag by een geloof. Wat het een geloof gesê? Een geloof het gesê, hy het om wat geen sonde gekend het, nie sonde vir ons gemaakt met ons sonde. Ons sonde is gevat en om om hier sonde te maak, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Come on. Waar is dan ons nou? As ons die sonde al gesterf het, hoe kan ons nog daarin leven? Hy sê, dan sit ons nou onmoendlik. gaan hy aan, hy sê, of weet jylle nie, en nou kom ons by die punt, hy sê, of weet jylle nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is? Nou, doop het hier twee betekenisse wat my betref, as ek na die skrif kyk, as ek in die context kyk. Dit beteken dooprechtig, maar nou moet het verstaan he, die woord wat verdoop in die skrif gebruik word, is een enkel woord, daar is nie twee nie, daar een. Dit is die woord baptizo, en baptizo beteken om toe te maak met, om onder te gaan, om te bedek met, dit is wat baptizo beteken. Die woord vir besprinkel is die Griekse woord rantizo wat beteken om te besprinkel, en in geen enkele verwijsing na die doop in die skrif, word die woord rantietso gebruik nie. So, ek denk nie daar so twyfel, is dit nou onderdompeling, of is dit besprinkeling nie? So ek hoef eerst daarop in te gaan verder nie, ons het, ons het die tyde aanbeeselachtighede te spandeer nie. Maar nou gaan hy aan, hy sê, Maar dit, met ander word, hy kan praat van die fysische doop, en ek geloof, hy praat van die fysische doop, maar daar is nog een doop wat ons moet aandink, en dit is die beginsel wat ons van gelees in 2 Korintus 5 vers 17, ondou jylle het gesê, daarom is iemand in Christus' sê, niewe skeping, die ouding het voorbij gaan, kyk het alles niet geword, ondou wat het, hy gesê, daarie, die as, die as iemand is eindelike om dat, omdat ons ingesluid was, omdat God ons ingesluid het in sy sien in die kruis, hy sê, daarom sien God ons as niewe skepings, Daarom wat God betref, het die oude dinge voorbij gaan kyk, het na alles niet geword Maar jy sien wat ons nodig het, om in hierdie saak te kom wandel om waardig te wandel, die roeping maar ons te geroep het, is om met God saam te stem Daarom sê Amos 3 vers 3, twee mense kan nie met mekaar saam wandel, ten sê hulle afgesprek het nie So ek het nodig om met God saam te stem, oor wat hy sê en wat sê hy, hy sê, ek het my sien sonde gemaakt, en ek het die sonde van jou afhaal, ek het jou oortredinge uitgedel soos een nevel, jou sonde soos een wolk so dit bestaan nie meer voor my nie, ek het sonde weggedoen, ek het met een offer vir altyd volmaak, die wat gehuidig word, hy sê, en daarom het ek jou gerechtverdig, so nou, om het om, om saam te stem, is om te sê, jyre, maar dan die sondagskap klaar, dan beteken het, ek was ingesluid in die sterwe, en daarom kan Colossens 2 vers 14 sê, jylle wat dood was, dier die misdaad en die omsneerheid van jylle vlees, vracht hy met die mense, hy sê, het hy saam met hom, levend gemaakt, dier dat hy julle die misdade vergeef het, en die skuldbrief, wat ons vijandig gesind was, wat alles opgeskryf het, wat in ons wandel gestaan het, hy sê, die in die kruis was het, hy sê, daarmee weggedoen, hy het het uitgedelg, so nou sê hy, wat hier gebeur het, is nou staan ons, voor God, sonder raaigoeders, hy sê, ons is ingesluid, en sy sterwe, Ons was ingesluid in sy opstanding. Ons was dit reeds 2000 jaar gelede. So as jy doop in daai context wil sien, dan besef jy, ek en jy is eindelijk in sy dood gedoop. En deel geweest van sy opstanding. Want ons is deel van hom. Ons gesê, toe Jezus aan die kruis hang, het God van my en jou daar gesê. Daarom is God God dag na my en jou kyk, dan sien hy sy seen. Want die omreiling het plaatsgevind. Nou gaan hy en hy sê, ons kijk aan die andere kant, hy sê of weet jylle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is en sy dood gedoop is, en nou moet ons verstaan nou kijk ons na die ander baptizo na die baptizo kan daarvan, in sy dood gedoop is, want nou wat Jesus' opdrag was, hy het gesê, doop hulle en wat Petrus gesê, Petrus gesê, laat jylle gedoop word right. so wat praat Paulus nou van, nou sê Paulus hy sê, weet jylle nie dat ons allemaal wat in Jesus Christus gedoop is nie, nou praat ek van die doop, die waterdoop, gedoop is nie, in sy dood gedoop is nie. Wacht een biekie, ons was mis nou reeds ingesluid. hoekom nou die doop? Jezus het ons goed geweet, dat ons ingesluid was, toe hy gesê doop hulle. Petrus het ons geweet, ons was ingesluid, toe hy sê laat julle gedoop word. Waarom bring hy die doop by? Ek vry jou, Hoekom bring Jezus die doop by? Kom ons kyk of ons die antwoord krijg. Hy sê, vers 4, ons is dis saam met hom, begrawe, dier die doop, en die dood. Nou, ons het gesê die woord doop, baptizo, beteken om toe te maak, en een begrafnis is precies dit, is om toe te maak. Maar jylle sal nou jylle wel voorstel, as ons dit, dit symbolisch symbolis wil demonstreer, en ons sit jou in die graf in, en ons maak jou moet grond toe, dan sal dit maar een vreesgedoen te wees om jou weer uit te kry. So, met water is dit een ideale medium, om, om hierdie begrafnis te demonstreer, want onder die water kan ek nie leef nie, so wat ek onder die grond nie leef nie. Ek kan onder die water nie leef nie, ek kan nie daar as nie. So iemand moet my daar uithaal. En daarom sê hy, ons is de saamheid om begrawe toegemaak met, begrawe dier die dood, in sy dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is dier die heerlijkheid van die vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel, so wat ons hier sien, ons sien hier, ons sien hier, dat ons in pas kom het om, nou dis vir my prachtig, Amos 3 vers 3 sê, sal twee met mekaar saam wandel, ten sy hulle afgesprek het, nou die saam wandel, beteken nie net om saam te stap nie, maar om in pas met mekaar saam. Die saam in die wandel beteken in pas met mekaar. So nou wil hy, ons moet in pas met om wees. Nou, hy sien, daar da is een belangrike beginsel hier. Paulus krijgt in Romeine 12, hy sê, ek verman jylle om jylle lichaam te stel lewe in lewe en die God welgevallig geoffer. Hy sê, dit is jylle redelike godsdienst. Hy sê, en word nie aan die wereld gelijk vormag nie, maar word veranderd hier die vernieuwing van jylle gemoed, jylle denke. So jy moet een proces plaatsvind waar ons denken verander. Kijk mooi, wat het met ons gebeur? 2000 jaar gelede, het Jesus gekom, met een offer, het hy die sonde, die oortredinge, die ongerechtighede, die misdade, die doodgekanceleer. Met een offer, het hy hier hele lijn, met een offer, hy het gekanceleer. En nou het hy iets kon bevestig, maar 2000 jaar daarna, sit ons in die jaar 2012, en ons spoot nog steeds, met sondagskap. 2000 jaar lang, hou die duivel ons, die vader van die leen ons gevangen, in ons sondagskap. En wat God al, het, al 500 jaar voor die kruis uitgeroep het, het sê, kom in pas met my. En daarom sê hy, ek het jou in my kruis dood, in my doop in, in my dood in gedoop. Ek het jou saam met my gevat. En ek het jou saam met my gevat, toe ek opgestaan dat die dood het. Maar nou het jy nodig om veranderd te word in jou denken nou kan jy verstaan waar oor die vijand so'n absolute aanslag ten die doop gebring het want jy sê die doop is die precieze demonstratie van my kant af, om te sê jyre, ek kom en pas met u ek volg u ek loop met u die pad, dit is die precieze demonstratie daarvan, want God weet, as hy vir my dit gee hoekom het hy vir ons die nachtmal gegee ons weet het moos Ons weet ons uit sy lichaam sy bloed van ons gegeen. Hoe kom geef ons die nachtmal? Hy sê, so dikwels as jylle dit doen, remember me, onthou. Hy sê, ek geef jylle handeling in die vlees, om een stikkie brood te eet, om een slikkie wijn te drink. Hy sê, ek geef jylle handeling in die vlees, so dat jylle kan onthou, dat my lichaam vir jylle gebrek is, dat my bloed vir jylle gestort is, so dat jylle dit nie vergeet nie, so dat dit paraat en vaars in jylle gemoed bly, so dat moet verander word in die vernieuwing van jylle denken. En so kom geef ons nog nog een gebeurdnis, hy sê, kom geel ons die doop, hy sê, as jy gesterf het, as jy fysisk gesterf het, as jy fysisk die pad geloop het, hy sê, dan gaan dit jou herinner elke keer. Want jy sê, ons moet vir ons uiteindelik, aan die einde van die dag, en het sal nie vandag, het sal ander zondag wees. Genadiglik jy is recht, Johan, dit nie volgende zondag, het zondag gaan na, soos kan volgende zondag klaamak met die dienst. Maar hy sê, as ons met om in pas kan kom, Dat ons saam met hom kan stap. Saam met hom een word in, sy, in die sy begrafnis. Om een te word in sy opstanding. Nou my my kijk wat hier gebeur. Nou sê vir die apostels, doop hulle. Hy sê vir die mense, laat jylle doop. Jy kan jyself nie doop nie. Daar is rede voor. Want jy sê, jy kan self onder die water gaan. Jy kan self dood gaan. Maar jy kan jyself nie opwek nie. Jy het iemand nodig om jou uit te haal uit die water uit. Hoor jy? hy sê, as ons met ons saam gegroeid in gelijkvormigheid aan sy dood, dier die doop, sal ons dit ook wees. Gelijkvormigheid aan sy opstand. So iemand met my daar water uit haal. is dit die beeld? Is die beeld van die opstand. Kom ons kijk of Paulus dit bevestig, wat wat sê hy. Hy sê, ons is die saamheid om begrawe dier die doop en die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die eerlijkheid van die vader, ons ook so in die nieuwe lewe kan wandel. Want, hoor moet, as ons met om saam gegroeid door die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees door die aan sy opstandig. Aangezien ons weet dat die ouwe mens saamgekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou word en ons nie meer die sonde zou dienie, want hy wat gesterf het, is rechtverig van die sonde. Luister mooi wat gebeur. Hy, sê, hy wat gesterf het, is rechtverig van die sonde. Nou, wat hy sê is, as ek gesterf het, as ek gesterf het, toe Jezus gesterf het, kom ons kyk hoe mooi wat gebeur. Jezus is die gerechtigheid van God. Hy ken geen sonde nie. God vat ons sonde en hy maak om sonde met ons van sonde. Nou word hy sonde. Hy krij die sondas status in ons plek, nie dat hy iets verkeerd gedoen het ooit nie, maar hy neem ons in op om. Nee. En nou sterf hy, en hy betaal die finale prijs van die dood en die hel. Dink aan die geestelsla, dink aan die spijkers van die kruis, aan die kant van die dood. Dink aan die verskriptekheid van die dood, toe hy moes uitroep, my God, my God, waar my die my verlaat? Dink aan die bespotting, dink aan die skande, dink aan die smaard, dink mykie, elke skande, elke ding waar oor ek en jy, en die mensdom, om voor God so kon skaam, ja, elke ding wat af is, teenoor die heiligheid, en die heerlijkheid van God, dit was alles, dit het van hom gemaakt wie jy was, En so in die toestand van die ellende, van skande, van, van smart, so hang hy aan die kruis, so moet hy uitroep, toe hy dit word en, sy, en krachteloos word, en nie meer van die kruis kan afkom nie, al sou hy vou, dat hy, mo, hy moes uitroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit is wat mys omgeweer het. En nou, toe sterf hy. Maar hy, hy sterf nie, hy is nie klaar nie. Toe hy sy laaste asem uitblaas, hy sê, vader in die handen geek my geest oor, hy sê, heren, as u my nie uit die doodheid gaan opwek nie, gaan ek in die doodreik blij, gaan die duivel oor my heerskapie heen. Vreewig. Maar drie dae het het geneem. Drie dae het het geneem van God, om die sonde van die wereld, om die gevolg van die sonde van die wereld, om die straf oor sonde, te volbring, om die, om die vereistes wat die wet gestel het, wat elke oortreding en elke misdaad en elke ongerechtigheid na rechte moest straf, die vereistes van die wet na te kom, Romeine 8 vers 3. God het wat vir die wet onmoendlik was, die, die, die skra van die vlees, het hy in sy sien kom doen, dier wat hy gedoen het, dier hy sy sien gestuur het terwille van, van die gezondige vlees, dier hy sien gestuur het, so dat die, die wet vervol kon word, so die vereistes van die wet gestel het vir straf, so al daar die straf gedra kon word, Hy draal al die straf En toe, toe hy die kla gedraad En God is tevredig gestel Dat sonde, wat was, wat is, wat kom Dat sonde tot in die ewigheid gestraf is Toe wek God om op by die doodheid Hy sê, hy wat gesterf het Is geregverdig van die sonde Hy moet sterf met ons sonde Hy moet sterf soos een mens Sterf sonder God Hy moet so sterf om die sonde tot nie te maak, om die sonde te vernietig om klaar te kry met sonde en toe God om opwek in die doodheid toe staan hy rechtverig uit die doodheid op daar kan geen sonde meer om te nie, die sonde is afgehandeld en daarom sê hy wat gesterf het gerechtverig van die sonde, word nou wat gebeur waar was ek en jy toe dit gebeur het in hom omdat ons in Christus was het hy ons die misdade vergewe Het, wat dood was, die die misdade en, en die onbesnede het van ons vrees, die saam met hom levend gemaakt, die het ons die misdade vergewe het en ons en ons saam met hom opgewek het saam laat sit in die hemelse plekke so waar was ons daartijd ons was in hom, wat het ons gedoen, ons het gesterf en hy wat gesterf het is graag van die sonde, so ek geef vanmorgen vir, vir jou 2000 jaar gelede, 2000 jaar voordat jy geboore is, 2000 jaar voordat klein moniek geboore is, is hy gerechtverdig van die sonde, die die offer wat Jezus gebring het, omdat sy ingesluid was. Maar 2000 jaar daarna, loop ek en jy nog steeds met een paradigma in ons kop, dat ons sondas is. Waarom is die doop nou nodig? Die doop is nodig om my te help, of tot die oortuiging te kom, Ek het gesterwe En jy het gesterwe, het is gerechtverig van die sonde Dit het lang al met my gebeur Dit gaan nie gebeur wanneer ek gedoop word nie Ek is klaar gerechtverig Die doop maak my nie heilig nie Die doop maak my nie verbondskind nie Die doop maak my niks, ek is dit pla Ek was een verbondskind in die kruis Wat doen die doop? Die doop helpt my Om te verstaan dat ek gesterf het Hy gee my een fysische actie, omdat ek vlees is. God weet dat ons vlees is. Jezus het het self nodig gehad. dan het Jezus self, wat nie die doop nodig gehad nie, om laat doop, weer Johannes. Kom aan. Hy geef ons hier die actie. Hy sê, jy het nodig om te besef, jy het gesterf. Als hy gesterf het, is geregverigd van die sonde. Hy sê, ek wil jou help. Hoekom dink jylle gee Jezus hier die opdrug? Hoekom sê Petrus, laat jylle gedoof word? Hoekom doop die apostelsmense? Kom maar. Ek kan dit hierdie ding sê, Toen die maas en die kinderkies Na Jesus toe gebring het, dat hy hulle die hande op moes leeg, Hoor my wat sê die skrif? Drie keer. Drie uit drie keer sê dit. Twee keer sê, dat hy hulle moes aanraak. Eén keer sê, dat hulle hande op moes leeg, Maar sy sê hulle om haar aan te raak. Dit is voor hulle gebring het, nie om gedoop te worden. Jesus' disciples het soveel ouders gedoop, Dat Johannes die dooper, sy disciples, Na Jesus sind te stuur en sê, Luister, of na, na Johannes toe kom en sê, Ma, Oh, jy is dan nie dooper en hy doop meer as jy Kom on, soveel Soveel mense is gedoop Door Jesus' disciples, dit is nog onder die ouwe verbond Ek het nie nou tyd om daarop te gaan So, jy die maas As Jesus kinderkies gedoop het Dan moest die maas hulle daarvoor Gebring het, maar sê wat daar staan nie En wat doen die disciples, wat die ouders wat gedoop het Jesus nie self gedoop, nie sê disciples het gedoop Wat doen die disciples, hy sê, vat hulle weg Nou as hulle die kinderkies Wou doop, hoekom het hulle dan nie gedoop nie Hoekom sê hulle van die kinderkies weg? Hy sê, maak disciples en doop hulle. Doop is vir disciples. <laughs> doop is vir alles wat tot geloof gekom het. Doop is een besluit wat elke oud self neem, om te sê, ek wil daarom vir neem, want wat se waarde het het vir my, as ek neem geen besluit aan het nie, en er rekeef weet van nie. O, ja. So as Jesus bezig was om kinderkies te doop, dat is wat hulle verseker gedoop het. Maar Jezus kom achter die disciples die hulle weg. Hy sê nie, nie, nie, laat hulle kom. Hy sê, want aan sik is behoor die koninkrijk, behoor die gesaag. Hy sê, kom en hy leer sê gaan op en hy sien hulle. Hy sê hulle, ek kom vir julle. Hy sê, ek sien julle klaar as heilig. Ek sien julle klaar as rein. As gevolg van die offer wat ek gaan kom bring. Hy sê, hy wat gesterf het, sê rachtverig van die sonde. As ons dan, vers 8, trek ons vorderarm, hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ah, hy sê nie, so kom hy geloof. Hy versterkt het my geloof. Hoor hy die doop met my geloof versterk? Hy sê, ek glo, as ek saam met hom gesterf het, ek het saam met hom gesterf. Maar hy nou kom bevestig het, ek grond het. Julle ouders wat elektrisjens is, jy weet mys hoe dit werk. As jy nie die grondraad vast het, jy werk niks nie. Jy kan nie die kracht laat vloe, die, as hy nie gegrond is nie. En nou geef God vir ons die doop, hy geef ons die doop om ons te grond, ons geloof te grond, om het vast te maak. Hy sê, as ons saam met Christus gesterf het, vloos het, saam met ons sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is, hy die dood nie meer sterf nie, die dood eers oorom nie meer nie. Maar die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf maar die lewe wat hy lewe, die heeft hy vir God en is die skrif wat my leven gedraai het wat die datum vandag 8 14 juli 1974 hier is die skrif my leven gedraai ek is een paar dag kort hier is skrif sê so moet julle dan reken en wie wat, doe? ek dit ontdek die skrif, ek laat loop nie, ek nie, van loop iets gebed nie ek nie gebed het praat van loop nie maar as iets gebeur met my hy sê, so moet jylle reken dat jylle dood is vir sonde, maar levend is God en Christus Jezus, dood vir sonde, dood verskyding, maar levend is vir verhouding, hy sê, hoe reken dit, vir 2000 jaar het die duivel ons sondaars gehou, vir 2000 jaar het die duivele afstand tussen ons en God gehou, want hy weet, dan kanseleer hy ons gesag, dan kanseleer hy die koninkrijk, 2000 jaar het dit recht gekry, nadat Jesus die prijs betaal het. Kan jy sien waar tyd het begin? Hy het begin stil in die doop. Hy het gestil met die besprinkeling. Besprinkeling was een balse gebruik, by the way. Die besprinkeling had ontstaan 400 jaar na Christus, toe die balgodsies in die Christendom gesmeld het en kinderkies is die aan bal besweerd door besprinkeling en toe het, het die beswering aan baal verander na die sogenaamde doop toe het was nooit nie, dit is nie waarheid nie, dit is nie in die skrif nie kreeg dit nie maar nou sê hy so soos wat jylle ondergegaan het soos wat jylle gesterf het soos jylle toegemaak is in die graf soos wat jy die ervaring gehad het onder die water ek kan nie leef nie jylle oos wat gedoop is met een mooie ding oor die ding ek terug aan die dag ek kan ek leef nie as iemand my nie uithaal nie luik hier. Jezus gesê in een handig gee ek my geest oor, as jy my nie uit die doodheid uit uitaal nie, is ek krachteloos om hier uit te kom, want ek het as sondar hierin gegaan. Het nodig het iemand my uitaal. Hy sê so met jylle reken dat jylle dood is gesonde. Maar lewe, is vir God en Christus Jesus. Hy sê, ons kan nou berekening maak. Ons kan sê, Heere, enig iets wat nie die plan is nie. Ek het gesterf. Ek het hier gesterf in die kruis. En ek het het hier kom grond in die doop. Uit die mond van twee of drie sal ek bood vasta. Ek het het hier kom grond in die doop. Oor jylle, ek reken myself dood vir sonde. Hy sê, ek hier maak een som, dis wat my getrigger het daai dag. Dat is som in my kop losgekom en die som het gesê, ek reken myself dood vir sonde. Hy sê daai tyd, het ek gegloe, ek is een sondag. En er, waaruit nie, wat was my leven? My leven het geproduceer, wat is sondag produceer, dood van echtbeekens deel. Oetreding in my stare ongerechtigheid. Want hoe hard ek die wet probeer nakom het, hoe meneer kon ek het recht krij. En ek was at words end, sê die Engelsman. Ek was aan die einde van myself, op daai stadium van my leven. Ek sê, jyre, ek kan nie so aan jou leven nie. kan nie in die toestand voortgaan nie. En kom Godse gees, en hy kom wakkie ding van my oor op. En hy sê, jy kan jouself doodreken vir sonde. Jy kan een som maak, 1 en 1 is 2. Jy kan een som maak en sê, ek is dood vir sonde. as ek dood is vir sonde, dan kan ek nie meer van God gesky wees nie. En toe ek dit snap, vir die eerste keer, toe kon ek God innooi in my leven, kon ek Godse geest innooi om binnen my te kom woon. Ek het hom altyd net nader genooi. Ek kon hom nie innooi nie, want ek was onwaardig. Maar toe ek my doodreken vir sonde, toe reken ek my dood vir sonde, dat ek nie eerst besef ek doen dit nie. En toe ek my doodreken vir sonder, het ek nie besef, ek reken my waardig voor God nie. En toe kon ek Godse geest nou even die eerste keer om my te kom woon, en dit precies wat gebeur het. En die sonde het al anderskeinig gelig gekry, en my lewe het in een nacht vir vader. En het was nog nooit weer diezelfde nie. Reken jylle dood vir die sonde, maar het lewe vir God, en Christus is ons heren, nou sê hy, laat dan die sonde in jylle sterflike lichaam nie heersen dat jylle aan sy beheergeerlikere gehoorsam, so het zou wees nie. En jy sien, kijk wat ek gedoen het, voor die tijd het ek gesê, ek mag nie, ek mag nie, ek mag nie, ek moes nie, ek moes nie gesê dat nie, ach Heere, vergewe my toch, ach Heere, ek kan nie, ach Heere, ek het, als wat het, het probeer, ken jy dit? So was ek. Hoekom? Omdat ek geskui was, was hierdie goed my bijgestaan. Paulus het ook geskui was, ek bou die goeie. Die wet het vir my gesê, hoe lyk die goeie? Die woord zijn gewijsselijk die vruchte van die geest. Maar kon het niet draa nie. Als dra ik probeer om die vruchte van die geest te draa, dan draak ik ongerechtig hier en misdaad. Paulus sê wat ik wilde doen het nie, wat ik nie wilde het doen het. Hy sê toe ek in die ding vastgevang was, het, het ek nie beheer oor myself gehad nie. Hy sê maar toe ek my kan doodreken versonde. To ek saam het op begrawe is door die doop en sy dood in. Hy sê toe kon ek opstaan in die belege. Toe val die sondagskap af treek in verhouding, toe kom Godse geest, en kom woon in my, en wat is Godse geest, hy is die oortuiger, oortuig my van gerechtigheid, en hy sê, jy is waarig my kind, ek die oor lief, en en dit het nog elf jaar gevat in my lewe, voordat ek uit die greep van die leun gekom het, voordat ek my laat doop het, ek het gedink as ooruit, ek het geen lering gehad, en ek geen inzicht gehad nie, maar Godse geest was daar, hy was op pad met my na die roe toe, maar die volk is gedoop en die wolk in die see. Daar oorvul is volgende keer praat, maar hy het my gevat in die gete. Uiteindelijk het die see gekom en daar het die beslag gekom. En my lewe het in elf daal meer vir gedra, nadat ek gedoop is, as wat het in elf jaar gedra het, voordat ek gedoop is, nadat ek tot bekeering gekom. Het. Dis die resultaat. Ek moet ophou, kom ons kijk of ons nog een kan doen, hy sê, moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongerechtigheid nie. Maar stel jylle tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en lede, jylle lede as werktuie van gerechtigheid en diens van God. Want die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. En nou, volgende keer gaan ons anloop naar Romeine 7 toe, wat hy dit koppel aan die wet, hy sê jylle is nie meer onder die wet nie, want onder die genade, want kyk mooi, kyk waar is die wet en kyk waar is die genade. Kan jylle sien dat die genade spreek die wortel van die kwaad aan. Die wet hanteer die symptome. Jy sien toe ek een sonder was, toe ek in die sonde geblei het, dat die genade nou meer moet word, toe ek sonder was, het die wet vir my gesê, wat recht is en verkeerd is, en ek het aangehou om die wet te probeer doen, en hoe harder ek probeer om die wet te doen, hoe minder ek het recht gekry, die goeie wat ek wilde doen, ek die kwaad het ek nie wou nie, dit het ek gedoen. Maar nou sê Paulus, as ek gesterf het, as ek saam met Christus gesterf het, dan is die offer vir sonde eens vir altyd gebring, dan is ek gerechtverdig van die sonde, dan staan die sonde my nie meer bij nie, dan is ek nie meer sonder nie, dan het ek in verhouding gekom, in verhouding met, met die een, met wie ek een geword het, in die kruis, en nou het ek saam met om die dood, met sy dood begrawe, en saam met om opgestaan in die hele leven, ek het het gegrond het, wat reeds daar gebeur het, mond van twee getuies, nou die getuies waar geword, ek het in die verhouding gekom, Godse leven het ingeskop, en nou staan ek nie meer onder die wet nie, ek staan onder die genade, wie wat, nou beoordeel ek myself nie meer aan my wandel nie, ons kende van nou of niemand meer na die vlees nie. Nou kyk ons nie meer wandel nie. Nou kyk ons stand. Ek sê, Heere, ek maak nog foute, maar dis die symptome. Maar die Heere sê, kom ek bekrachtig jou. Kom ek bekrachtig jou. Hy sê, jou lede word nou, werkt hy, van gerechtigheid in dienst van God. Die sonde sal oor jou nie eers nie. Ek sal daar stop. Kan jy sê, wat begin jy die prinkie kry? Ons is net by die begin besef jy waar oor dit gaan, dit gaan oor die heerskapie van sonde, want jy sien as die vijand ons in sondagskap kan hou, as hy sonde oor ons kan wat heers, dan het hy die koninkrijk gekanseleer. Dat kan net gesag wees, as dat vrymoedigheid is. Dat kan net vrymoedigheid wees, as die sonde op sy plek gesit is. Ek het nog baie om te sê, maar ek sal dit nie nou sê nie, volgende week volgende week het ons een afspraak met mekaar want ons hier die woont klaar Vader, ek dankie vir moorde die offer wat jy betaal het en jy vindingrijkheid jy inzicht, jy weisheid om ons as vleeslike mense in die vleeslike wereld a optrede te gee a geleentheid te gee om in die eenvoud van ons mens wees, van ons vlees wees, te vereenselwig, ons te identificeer met die dood en die opstanding. Om die oortuiging in ons eigen gemoed te vestig, so dat ons vrygemaak van sonde kan heers in die lewe. So dat die koninkryk, wat hy gesteer het, wat binnen ons opgesluit lehe, uiteindelijk tot uit in kan kom ons eer die vermoorde Heere ek sien elkeen wat hier is vermoorde om te hoor wat die geest vermoorde aan die gemeente sê om te verstaan wat gebeur het om die volheid te ervaar van die verlossing wat daar in Christus Jezus is om hier uit te stap vry van sonde. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.